Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Джон. Джон снідав яблучним пирогом та кров'янкою, коли на лаву поруч плюхнувся цем в алтарлі. Мене покликали до септу, схвильовано зашепотів Сем. Мене забирають із навчання. Я стану братчиком, як і всі ви. Ой, Леле, що ж це робиться? Невже правда? Чистісінька. Я маю допомагати майстрові Аємону в бібліотеці та з круками. Йому потрібен хтось письменний. «У тебе добре вийде», – відповів Джон із посмішкою. Сем занепокоєно озирнувся навколо. «Чи не час йти? Я не повинен спізнитися, бо вони ще передумають». Поки вони перетинали порослий бур'яном двір, Сем трохи не стрибав. День був теплий та сонячний. Боками стіни стікали та капотіли струмочки талої води, від якої крига сяяла та іскрилася на сонці. Середень септу великий кришталь всотував ранішнє світло, що лилося крізь південні вікна, і кидав на вівтар кольорову веселку. В відпала щелепа, коли він побачив сема. Ропух тицьнув грена у ребра, але ніхто не насмілився сказати ані слова. Септон Келадар махав кадилом, наповнюючи повітря пахощами, що нагадали Джонові про невеличкий септ пані Старку Зимосічі. септон для такої нагоди навіть про тваризів. Старшина Варти прибула великим почтом. Майстер Аймон спирався на Клідаса, пан Алісар дивився вовком, князь воєвода Мормонт виглядав пишно та урочисто у чорному вовняному жупані із застіпками на зразок посрібнених ведмежих лап. За ними йшли очільники трьох братств Варти – Червонопикий Бовен Марш, Великий Шафар, Перший будівничий Отел Ярвик, Пан Яремія Рикер, що очолював розвідників За відсутності Бенджена Старка. Мормонт став перед вівтарем, Виграючи веселкою на великій лисій голові. «Ви прибули до нас розбійниками, – почав він, – Лісокрадами, гвалтівниками, боржниками, Горлорізами та крадіями. Ви з'явилися у нас малими дітьми, – вас привезли усіма всіма покинутих у кайданах, без друзів та честі. Одні з вас прийшли багатими, інші – бідними. Деякі з вас носять прізвища шляхетних домів, інші мають байструцькі прізвища або й взагалі ніяких. Все це не має значення. То ваше минуле. На стіні ми усі один дім. На заході сонця перед лицем ночі ви прокажете обітниці та зробитися присяжними братчиками Нічної Варти. Ваші злочини будуть назавжди забуті, ваші борги прощені. Але й ви самі повинні забути про минулі клятви вірності, припинити колишні чвари, залишити в минулому, як усіх, хто завдав вам образи, так і усіх, кого ви любили. Тут ви починаєте усе спочатку. Воїн Нічної Варти живе заради служби державі. Не заради короля чи князя, не заради честі одного дому чи іншого, не задля золота, слави або кохання жінки, але заради держави і всіх людей, які в ній живуть. Воїн нічної варти ніколи не візьме дружини, не стане батьком синів. Ми одружені тільки з обов'язком, ми кохаємо тільки честь. І ви – єдині сини, яких ми колись знатимемо. Ви вивчили слова обітниці. Добре подумайте, перш ніж проказати їх. Вдягнувши чорне, ви не матимете дороги назад. Кара за втечу зварте одна – смерть. Старий ведмідь зупинився на хвильку, тоді додав. Чи є серед вас такі, що бажають залишити наше товариство? Якщо є, зробіть це зараз, і ніхто не подумає про вас погано. Ніхто не вирухнувся. Той добре, зазначив пан Мормонт. Ви можете прийняти обітниці тут, на заході сонця, перед Септоном, Келадаром та очільником вашого братства. Чи тримається хтось із вас старих богів?» Джон підвівся. «Я, пане воєводу». «Гадаю, ти захочеш проказати обітницю перед серце деревом, як робив твій дядько», – мовив Мормонт. «Саме так, пане», – відповів Джон. «Боги Септу нічого не означали для нього, бо в жилах Старків текла кров першолюдей». Він почув, як Грен зашепотів. «Тут немає божегаю, «Чи є?» «Ніколи не бачив тут божегаю. «Ти і стада зубрів не побачиш, поки вони не втопчуть тебе у сніг!» Прошепотів йому Пип. «Побачу!» «На полі Грен!» «Я їх дуже здалеку побачу!» Мормон сам підтвердив сумніви Грена. Замок чорний не потребує божегаю. За стіною починається страхолюдна пуща, яка стояла там від віку світанку безліч століть до того, як андали принесли сімох через вузьке море. За кілька верств звідси росте гайок оборіг дерев, де ти зможеш знайти своїх богів. Пане воєводу, голос застав Джона Зненацька, на ноги звівся Семвел Тарлі, товстун витирав спітнілі долоню об сорочку. Можна, можна і мені теж, ну, проказати обітницю перед серця деревом. Хіба Дім Тарлі тримається старої віри? запитав Мормонт. «Ні, пане мій», – наполухано пропищав Сем. Джон знав, що старшина варти і лякала його на надто старий ведмідь. «Мені дали ім'я у світлі седмиці, усе б ті як моєму батькові, його батькові та й усім Тарлі за тисячу років. Навіщо ж ти зраджуєш богів свого батька та свого дому?» – здивувався пан Яремія Рикер. «Мій новий дімнічна варта», – відказав Сем. Седмиця ніколи не відповідала на мої молитви. Може, старі боги їх почують. Як хочеш, хлопче, вирішив Мормонт, і Сем сів на місце, як і Джон. Ми розподілили кожного з вас до братства згідно наших потреб і ваших здібностей та вмінь. Бовен Марш ступив уперед і передав йому грамоту. Князь воєвода розгорнув сувій і почав читати. Гальдар до будівничих. Гальдар сухо кивнув на знак згоди. Грен до розвідників, Альберт до будівничих. Пипар до розвідників. Пип зиркнув на Джона й поворушив вухами. Семвел до шафарів. Сем полегшено видихнув із зім'як, витираючи чоло клаптем шовку. Матар до розвідників, Дареон до шафарів. Тодар до розвідників, Джон до шафарів. Шафарів? Якусь мить Джон не міг повірити своїм вухам. Мабуть, Мормонт щось не те прочитав. Він почав був підводитися, щоб вказати на помилку, але побачив, як на нього дивиться пан Алісер, виблискуючи очима, наче двома скалками обсидіану, і все зрозумів. Старий ведмідь згорнув сувоя. Старшина братств пояснить вам обов'язки. Хай бережуть вас, браття, усі боги, які є на світі. Князь воєвода вшанував їх напівуклоном і пішов. Слідом вийшов пан Алісер, виграваючи ріденькою посмішечкою на обличчі. Джон ще ніколи не бачив майстра-мечника таким втішеним. «Розвідники до мене!» – покликав пан Єремія Рикер, щойно вони пішли. Пип повільно звівся на ноги, не зводячи очей із Джона і зачервонівшись вухами. Гранширо кошкірився і, здається, не розумів, що трапилося. Мат і Ропух пристали до цих двох і слідом за паном Єремією пішли із септу. «Будівничі!» – оголосив отел Ярвик, чолов'яга з квадратною щелепою – Гальдар з Альбитом потяглися за ним. Джон озирнувся, скніючи серцем, і нічого не розуміючи. Сліпі очі майстра Аемона звелися до гори, до світла, якого він не бачив. Септон переставляв кришталі на вівтарі. На лавах залишилися тільки Сем та Даріон, товстун і співець, а ще він сам. Великий шафар Бовен Марш потерпу в кідолоні. Семвеле, ти служитимеш маестрові Аємону в крукарні та бібліотеці. Чет переходить до псярні, поратися коло хортів. Ти вселишся до його келії, аби ходити коло маестра вдень та вночі. Певен, що ти гарно доглядатимеш його. Маестер дуже старий роками і надзвичайно цінний для нас. Дареоне, я чув, що ти співав при столі багатьох вельможних панів, поділяв їхній трунок та частунок. Ми відсилаємо тебе до Східної Варти. Можливо, твої здібності стануть у пригоді котерові пайку, коли приходитимуть купецькі галери. Ми надто переплачуємо за солонину, яловичину та рибу. А останнім часом отримували жахливої якості оливкову олію. Коли прибудеш туди, з'явишся до Боркаса, і він приставить тебе до корабельних справ. Далі Марш із привітною посмішкою звернувся до Джона. «За наказом пана князя воєводи Мурмонта, ти, Джоне, слугуватимеш йому особисто, ти спатимеш у келії під його покоями у воєводській вежі». «І які ж я виконуватиму обов'язки?» – ядучо запитав Джон. «Подаватиму панові воєводі страви, застібатиму на ньому одяг, носитиму гарячу воду для миття. Звісно ж». Марш спохмурнів, почувши голос Джона. А ще бігатимеш із листами, стежитимеш за коменом у його покоях, щодня змінюватимеш простирадла і взагалі робитимеш усе, що накаже тобі князь-воєвода. То ви маєте мене за покоївку? Ні, відповів майстер Аймон з глибини септу. Клідас допоміг йому підвестися. Ми маємо тебе за братчика нічної варти, якщо ми часом не помилилися. Джон ледве примусив себе не вибігти геть. Йому тепер що, збивати масло та зашивати штани, як дівка, грешто його життя? Чи можу я піти? – запитав він сухо. Якщо бажаєш, – відповів Бовен Марш. Дареон та Сем вийшли разом із ним. У двір вони зійшли мовчки. Назовні Джон зиркнув на стіну, що сяяла на сонці і пускала додолу сотні тоненьких пальчиків струмочків води відросталого льоду. Джон відчував таку лють, Челаден був розтрощити стіну просто на місці, і нехай увесь світ хоч дітки вхоплять. «Джоне!» – схвильовано покликав Семвел Тарлі. «Почекайно, ну, хіба ти не бачиш, що робиться?» Джон обернувся до нього шаленіючи. «Я бачу підлу руку пана Алісера. Ось що я бачу. Він хотів мене принизити і принизив». Даріон зиркнув на нього з відразою. «Тобто таким, як ми з тобою, Семе, шафарювати судилося долею» а сніг воєвода, бач, гидує. «Я краще володію мечем і краще їжджу верхи, аніж будь-хто із вас», – сіпнувся Джон. «Так нечесно». «Нечесно?» – пирхнув Даригон. «Та дівка чекала на мене голісінька, як мати народила. Сама втягла мене крізь вікно, а ти кажеш мені, що таке нечесно». І він пішов геть. «Служити шафарем зовсім не ганебно», – мовив Сем. «Гадаєш, я хочу решту життя прати старечі під штаники?» «Старий, про якого ти кажеш, князь-воєвода Нічної Варти, – нагадав йому Сем, – ти будеш коло нього вдень і вночі. Так, ти наливатимеш йому вино та мінятимеш постіль. Але ще отримуватимеш його листи, слугуватимеш на раді старшини, узброюватимеш для бою і боронитимеш його спину. Ти будеш його другою тінню. Ти знатимеш усе, у всьому братимеш участь. А до того ж великий шафар сказав, що Мормонт сам просив тебе для себе». Коли я був малий, вів далі Сем, мій батько наполягав, щоб я сидів у його приймальні щоразу, коли він чинив суд. Або когось зустрічав, брав із собою, коли їздив присягати князя від Тирилу, але потім став брати Дікона, а мене лишати вдома. Його більше не цікавило, чи я буваю на прийомах, якщо там був Дікон. Він хотів тримати біля себе свого спадкоємця, зрозуміло, аби дивитися, слухати і вчитися із кожного кроку. Б'юся об заклад, саме тому воєвода Мурмонту взяв тебе до себе, Джоне. Навіщо ж іще, щоб вивчити на очільника варти? Джонові аж очі відкрилися. А й справді, князь Едар часто запрошував роба до своєї ради у зимосічі. Може, Сем має рацію? Казали ж усі, що в нічній варті піднятися високо зможе навіть байстрюк. Я цього ніколи не хотів, вперто вимовив він». «А нас тут ніхто не питає, чого ми хочемо», – нагадав Сем. Зненацька на Джона Сніговія накотив сором. Бо Боєгустам чи ні, але Сем Велтарлі знайшов у собі мужність прийняти свою долю як чоловік. «На стіні чоловік завжди отримує по заслугах», – казав йому Бенджан Старк останнього вечора, коли Джон бачив його живим. «Ти не розвідник, Джоне, а лише зелененький хлопчинка, що пахкотить літом». А ще він чув, що без дорослішають швидше за інших дітей. На стіні ж ти або дорослішаєш, або помираєш. Джон глибоко зітхнув. Ти цілком правий. Я поводився, як дитина. То ти залишишся і прокажеш зі мною обітниці. Старі боги на нас чекають. Він примусив себе всміхнутися. Вони виїхали пізно по обіді. Стіна не мала брами, як такої. Ані тут, у замку чорному. Ані де інде протягом своїх п'ятисот верст. Загін провів коней вузьким звивистим проходом, пробитим у кризі, відчуваючи, як давлять з обох боків холодні темні стіни. Три рази шлях перегороджували залізні грати. Доводилося зупинятися і чекати, поки Бовен Марш відімкне ключами важкі ланцюги. Чекаючи позаду великого шафаря, Джон щулився під величезною вагою, що напирала зверху. Повітря тут було холодніше, ніж у могилі. І таке саме застигле. Він відчув дивне полегшення, вигулькнувши на денне світло з північного боку стіни. Сам блимнув від раптового близьку світла і боязко роздивився навколо. Дичаки, вони ж не насміляться підійти так близько до стіни, так? Ніколи не підходили, Джон сів у сідло. Коли бовен марш та загін супроводу, що складався з розвідників, також посідали на коней, Джон вклав до рота два пальці і свиснув. З проходу вистрибнув привид. Коник великого шафаря заіржав і сахнувся від лютововка. "Ти що, зібрався тягти із собою цю потвору?" "Так, пане", відповів Джон. Привид підняв голову, здається, що сунюхав, а за мить вже зник серед дерев, перетнувши широке поросле бур'яном поле, увійшовши в ліс, вони потрапили до іншого світу. Джон часто полював з батьком Джорі та братом Робом. Він знав вовчу пущу навколо зимосічі, не згірш від будького. Страхолюдна пуща була дуже схожа і все ж здавалася геть інакшою. А може, тільки здавалася вони виїхали за край світу, і від цього все мінялося кожна тінь здавалася темнішою, кожен звук зловіснішим. Дерева наступали з усіх боків, загороджуючи світло західного сонця. Під копитами коней хрумтіла, неначе кістки, тонка кірка снігу. Коли вітер ворушив листя, Джоновою спиною бігли холодні мурашки. Стіна лежала позаду, а що попереду, те відали самі боги. Сонце сідало вже нижче дерев, коли вони нарешті досягли потрібного місця. Невеличко й галявинки у глибині лісу, де нерівним колом росли дев'ять оберіг дерев. Джонові перехопило подих. Він побачив, як витріщається сем тарлі. Навіть у вовчій пущі поруч не можна було знайти більше двох чи трьох білих дерев. Гайок із дев'яти був річчю нечуваною. Землю вистилало впали листя. Згори криваво червоне, знизу почорніле й зогнили. Товсті гладкі стовбури були бліді, як кістка. Всередину гайку дивилося дев'ять облич. У очах застигла суха смола, червона та тверда, мов рубіни, бо Венмарш наказав залишити коней ззовні кола. «Це святе місце, його не можна поганити!» Коли вони увійшли до гайка, Сем велтарлі по черзі обвів очима усі обличчя, жодне не скидалося на інше. «Вони дивляться на нас, – прошепотів він, – старі боги!» Так, Джон схилив коліна і Сем біля нього. Вони промовили обітниці разом, поки на заході блякло останнє світло, і сірий день ставав чорною ніччю. «Почуйте мої слова, засвідчить мою обітницю», читали вони разом наповнюючи голосами сутінковий гай. «Збирається ніч, і починається моя варта, що скінчиться з моєю смертю. Я не братиму дружини, не володітиму землею, не стану батьком дітям, я не носитиму корони і не здобуватиму слави». Я житиму і помру на своїй варті. Я меч у темряві, я вартовий на мурах. Я вогонь, що розганяє холод, світло, що приносить ранок, ріг, що пробуджує сплячих, щит, що боронить царину людей. Я віддаю своє життя і честь нічній варті на цю ніч і всі наступні ночі світу. У лісі стихло. Ви схилили коліна, як хлопчаки, урочисто проголосив Бовен Марш. «Тепер підведіться братами нічної варти!» Джон простягнув руку, аби поставити Сема на ноги. Розвідники оточили їх, посміхаючись та вітаючи. Не приєднався до вітань тільки старий кощавий лісник Дивен. «Краще повертатися, мось пане», – мовив він до на Марша. «Темніє, і щось мені погане смердить у повітрі. Чекай біди!» Раптом з-поміж двох оберіг дерев без жодного звуку виник привід – Біле хутро червоні очі, усвідомив Джон, почуваючись незатишно. Як дерева. Вовк ніс щось у зубах, щось чорне. Що то в нього там таке? запитав бовен марш, силуючись розгледіти. До мене привіде. Джон став на коліно. Неси сюди. Люто вовк потрусив до нього. Джон почув, як семвело перехопило подих. Ласка божа. пробурмотів дивен. Це ж рука.